Négy. A Tőzsér. A tenkes mélyében rejtőző barlangot csak néhány üregember ismerte. Sok nyomorúság tanúja volt már ez a hatalmas, különféle oldalfolyosókba ágazó üreg. A nép, amelyet hol török, hol meg német sanyargatott, gondosan őrizze a hegy titkát. Csak a legpróbáltabb öregek tudtak róla, és nem avattak a titokba akárkit. A barlang szája viszonylag szűk volt, de azért egy lovasló háton befélt rajta. És ami a legfontosabb, kristályvizű forrás fakadt a hegy gyomrában. Hetekig meghúzódhattak itt az emberek, a volt élelmük, mert a víz ott csörgedezett az évszázadok alatt kivált kőcsatornában. A barlang felé nem vezettek utak, csak egy rejtekösvény, amelyet állandóan szemmel tarthattak. Itt verte fel anyáját a tenkes kapitánya. Ezen a néven emlegették most már mindenütt. A legellentétesebb mesékkeltek szányra róla. Volt, aki török kémnek, volt, aki kalandvágyó olasz hercegnek, más meg egy magyar gróf fattyú gyerekének tartotta az ismeretlen lovast, aki a szegény nép jótevőjeként jelent meg mindenütt. Csak azt az egyet nem tudták elképzelni a német és magyar urak, hogy egyszerű parasztfi az illető. Pedig ez volt az igazság. Ekemáté egyen született, és korán árvaságra jutva, hamar megtanulta, hogy az életben semmit sem adnak ingyen, mindenért keményen meg kell verekedni. Bojtárként kezdte. A török háború után marha hajtóként indult első külföldi útjára. Járt ő Bécsben, Grátszban, Augsburgban is, a hatalmas marhacsordák nyomában, amelyeket fokossal, tügykössel védtek az útonállóktól és farkas csordáktól. Ott pedig egyaránt szükség volt a hajtó eszére és öklére. A legény a hosszú úton meg a nagy vásárokon csak úgy élhetett meg, a magára szedte annak a vidéknek a nyelvét, amerre járt. Így aztán Ekemáté is megtanult horvátul, németül. Amikor újra idegen országba került, már nem bőgatjában, hanem feszes huszárnadrágban, kardal az oldalán tette meg az utat. Katonaként a ezredében még messzebbre jutott. Bejárt a Württemberg hegyeit, Itadta lovát a rajnában, és cicázott a szemérmes, de kíváncsis peje lányokkal. Az elmúlt esztendőben meghallotta, hogy itthon Magyarországon fegyvert fogott a nép a szabadságért. Ekemáté alatt egyszerre tüzessé vált a rajna menti föld. Gyötrődött, töprengett, végül határozott. Egy éjjel megszökött haza Magyarországra. Tizenegy nap múlva Terehegyen itatta jó lovát. Idehaza körülnézett és beállt Béri Balog Ádámhoz, aki szexárdon tűzte ki Rákóczi zászloját. Örmesteri rangot kapott először, de a jó szemű brigadéros már az első csatában felismerte Máté okosságát, vitészségét, vakmerőségét. Együtt járták meg Bécs alatt a császári vadaskerteket. Ha a titokzatos birodalmi gróf haragját oly nagy mértékben kihívta Béri Balog Ádám, még jobban rászolgált erre Eke Máté. Ő vezette azt a századot, amely Lipót sászárkocsiát hajtotta meg. Most itt, a tenkes ölébe rejtett barlangban ennek az elmúlt, kemény évtizednek minden tanulságát, minden tapasztalatát végig a kuruc kapitány. Ismerte ő a németek hazmódját is, a francia taktikát is. Kezdte sejteni, hogy most itt, Magyarországon miként lehet lyukat fúrni a császári seregek hordójába. A nagy harsányból, kistapolcáról, siklós nagy faluból és siklósról összehajtott állatok nem élhettek meg abból, hogy a külső vársalétron verte falait nyalták. Azokat legelőre kellett hajtani. A legelők meg ott terültek el a tenkes aljában. Megbízható gújásai nem voltak az ezredesnek, és nem is lett volna ajánlatos környékű parasztember kezére adni a behajtott jószágot. Ezért Eberstein ezredes katonái egy részét állandó őrségbe a legelésző csorda köré rendelte. Ez már önmagában is rontotta a katonák hangulatát, mert éppen azért át bal stíriai hogy katona legyen és nem marha pásztor. Meg aztán veszedelmesek is voltak az e Fajta szolgálatok. Az állatok szétszélettek, és a labancpásztorok egy-egy eltévet állatnyomába eredve örökre eltűntek. A jószágát vesztett szegény nép keményebbjei napokig lapultak a legelőket kerítő erdőkben, és várták az ilyen pillanatokat. A tehén után induló abban csak azt vette észre, hogy valaki a nyakába ugrék, s aztán már csak a mennyországban számolhatott el a rábízott marhákkal. Eke Máté, aki egyelőre Siklósi bácsint keresztül ködözgette üzeneteit a falvak népének, erre biztatta őket. Eberstein ezredes csak hamar felfedezte, hogy egyre fogy a jószág, és fogynak a katonái is. Elrendelte tehát, hogy mielőbb túl kell adni a gondon, hadikótyavetyére kell dobni a jószágot, mert az arany meg az ezüst pénz nem kíván legelőtt, őrzőjének pedig elegendő ő maga. A következő napokban Schneider Sámuel úr, az öregedő kancellista, Labanc, Kürtösök és Dobosok társaságában végigjárta a környékbeli falvakat. A széléhez érve kocsiról szállottak. Sámuel úr megigazította hosszú parókáját, és dobolás, kürtölés közben végigvonult a falun. Kétszer-háromszor megállt, ilyenkor a dobos rápergetett, Sámuel úr pedig megköszörülte a torkát. Báró Ebelstein Egbert császári ezredes, siklós és környéke katonai kormányzója közhírré téteti, hogy Szentiakab napján kótjavetére kerülnek a hadisarc fejében összegyűjtött jószágok. Jófajta császári arany és ezüst pénzét bárki vásárolhat, és hivatalos paxus kap arról, hogy igazul szerzett jószág van birtokában. Az ilyen jószágot többé nem rekvirálják el, mert az ezredes úr maga írja alá a paxust. Ezt hiddetgette Schneider úr, a kancellista, aki tulajdonképpen öreg ezredérnök volt, de polgári közigazgatás nem lévén, az ezredes rábízott minden effajta dolgot. Amikor elhagyták a falvakat, a parasztok összedugták a fejüket. De mit értek a gondalteli fejek, ha üresek voltak a tarsolyok? Kinek van ebben a faluban aranya, ezüstje? Sóhajtott nagyot Batka Péter, a halsányi bíró. Majd jönnek az eszéki tőzsérek, azoknál van bőven. Szomorkodott jó András, az eskütt. Mi meg búcsút mondhatunk a jószágainknak. Tudta ezt az ezredes is, mert addigra Schneider Samuel urral már megíratta a mézes mázos hangú leveleket eszékre a tőzséreknek. A tőzsérek általában igen gazdag állatkereskedők voltak. Egy-egy nagyobb külországi vásárra csapatos túlhajtották a falvakban összevásárolt jószágot. Volt olyan esztendő, amikor 10-12 ezer marhát is felhajtottak a Bécsi vásárba. Eberstein ezredes abban bízott, hogy a háborúskodás miatt bizonytalanná váló marha kereskedelem kellőképpen megcsappantotta az eszéki tőzsérek jövedelmét, és most kapva kapnak az alkalmon, hogy jövedelemhez jussanak. De alig perdőlt meg a dob, alig hangzott el Schneider Sámuel úr szava, Siklósi bácsinak, aki éjszakánként találkozott a falubeliekkel, nyomban hírül adták. Az öreg megelvitte a hírt Eke máténak. A kapitány éppen jakaptól tanulta a karikás ostor kezelésének művészetét. Értettő ez a furcsa szelszámhoz, de ahogy akabbánt vele, olyat ő is keveset látott. A kékbeli szegény ember a marhahajtás hajtás veszélyesebb formáját űzte azelőtt. Mert bizony az általa eladott jószágnak többnyire nem volt paxusa. Új német uradalmakból, magyar földesura gulyáiból kanyarította ki a maga részét. Az ilyen állatokat nem vihette Bécsnek, vitte hát Belgrádnak. A török nem kért paxust, csak éppen minden bég, minden basra megvámolta a portékát. Ha a szegény legény pénzhez akart jutni, rejtekutakon, titkos átjárókon terelhette a csordát. Ezek az utak még veszélyesebbek voltak, mint a nyugatiak. Rabló, zsivány, szökött katona csak úgy elébük állt, mint a balkáni hegyekből tóduló farkasok. A puska halált jelentett volna. A török nyomban lenyakasztatja azt, akinél fegyvert talál. A karikást tették hát fegyveri a fokos mellett. Ebből az egyszerű ostorból a hozzáértő ember kezében veszedelmesebb eszköz válik a pisztolynál. Erős marhabőr szíjakból fonják, és a végére lószörből sodorják a csapót, amelyel át lehet durrantani, mint egy derékpuskával. Amelyik marhának a fületövét éri, annak elmegy a kedve letérni a jó útról. Ha meg drót sodronyból készítik a csapóját, a farkast is megfogják vele. Lóhátról űzik az ordast, nyeregből sújtanak feléje, és amikor a torkára csavarodik, vonszolják a földön, míg szusz van benne. Nem csoda, hogy Jakab erre esküdött most is, amikor egy karóra tűzött labanc emelgetett le ostorvéggel. Faki nem süvegel meg, így taníts becsületre, biztatta a kapitányt. Az ostora nyelén elfeketedett rovások sorakoztak. Ide ródtam, hány farkas fogtam ezzel a karikással? mutatta Máténak. Mostantól kezdve a labánc rókákat rovom rá. A kapitánynak ezúttal nem jutott ideje gyakorlásra, mert az erdő alja felől megszólalt a hármas füttyűrikó. Az öreg, Kapták fel a fejüket. A völgy felől megismétlődött a hármas rigófütty. Máté és Jakab mégsem siettek a hang irányába. Meglapultak egy fatövében. Aki titkos utakon jár, ezelszeres gonddal számítson minden eshetőségre. Mert most is a jel az öregé, de mégsem át meggyőződni arról, hogy valóban ő fújja-e az ismétlődő trillákat. A leshelyükről megpillantották a közeledő bácsit. Mögötte jól belátták a hegyoldalt. Senki sem követte, mégis megvárták, amíg az erdő szegélyéhez ért. Ott toppantak eléje. Mi ez a riadalom, öreg? kérdezte Jakab, miközben egy kisebb szikla meredélyen felsegítette. Baj van, Máté! Nagy baj van, fiaim! törölte verejtékes somlokát. Eladják a jószágot, kótyavetjére vetik a szegénységtől elrabott állatokat. Máté fejében gondolat, gondolatot űzött, nem is szólalt meg, amíg egy fatövébe nem telepettek. Kinek van pénze? Kinek adhatja el az ezredes? Van az eszéki tőzsérek ládáiban elég, sóhajtott az öreg. Mit tehetünk? Nézett Jakabra a kapitány. Buga Jakab eközben gondosan rátömött hétköznapi pipájára. A sallangos zacskó nyakát módjával megcsavarta, hogy ne száradjon ki benne a dohány. A töprengés csendjét csak az acél kattanása törte meg, amint a kovához cseszintette, hogy szikrát fogjon belőle. Ahogy a tapló alatt fölizzott a dohány, úgy fényeskedtek meg Jakab gondolatai is. – No, figyeljetek ide! Kezdte a maga módján. Sok marhát elhajtottam, sok tőzsért ismerek. Fogadjátok meg a szavamat. Arról én gondoskodom, hogy egyetlen se jöjjön siklósra. De arról te gondoskodj, kapitány, hogy a labanc ész nélkül akarja eladni a jószágot. Ekemáték kíváncsian fordult Jakabhoz. Bővebben beszélj, komám három-négyet húzott a szárból. Csak amikor meggyőződött róla, hogy a hosszú beszéd alatt lassan kiúnyó parázs ismét fölizzott, akkor folytatta. Én elmennék eszékre. Te meg addig itt foglalatoskodjál a vár körül. Akár mai éjjel is elkezdheted. Aztán ismét szippantott a pipájából, és tovább magyarázott. A kapitány és az öreg figyelte minden szavát. Estérekelve Jakab térde közé kapta Bruckenbacher kapitány egykori pejlovát, és hosszúra eresztve a szárat, elindult eszék felé. Csak messziről látta a vár csillogó ablakait, amelyek mögött sokágú gyertyatartók fényénél Eberstein ezredes eregette a füstöt. Ebben az egyben, a pipázás kedftelésében egyforma volt a kékbeli szegény ember és a báró. Csak a pipáik voltak mások. Jakabnak két pipája volt mindössze, egy köznapi, meg egy ünneplős. Eberstein bárónak több tucat pipája sorakozott a falra akasztott díszes pipatóriumban. Volt ott kölni pipa, hollandos pipa, tiroli fapipa pipa csontszárral, borostyán szopókával, porcelán hasasak, ezüst kupakkal. Meg a dohányuk is más volt. Jakab maga vágta a barna leveles dohányt, az ezredes pedig illatos csomagokban kapta Spanyolországból, Német Alföldről és a tengeren Az ezredes elmélyülten olvasott egy vastag könyvet, amelyet valaha időszámításunk előtt még a nagy Július Cézárit Galliában viselt háborúiról. Annyira belemélyedt az olvasásba, hogy észre se vette, miként pattog a kocka a hosszú asztal másik végén Amália és Bruckenbacher kapitány között. Az megkivált kép elkerülte figyelmét, hogy egyet -egy dobás után miként simult felesége párnás kiskacsója a mámoros kapitány kantárhoz szokott markába. Csak akkor pillantott fel, amikor Amália csilingelő kacagással csapta az asztalra a kockavető ezüstpuharat. Alfonz, magának óriási szerencséje van. Sajnos csak jakab után adom meg a nyerességét. Prukkán értette, mire célhoz az ezredesné. Ahogy elnézem, szép pénzt kapunk a jószágért. Az ezredes gondolatait a pénz emlegetése nyomban visszahozta a történelmi Galliából, és jóleső gonddal a kapitánya pillantott. Holnap beoldatjuk az összes szénát a külső várba. A vásárig hat hizzanak a jószágok. A legelőn való járkálás apasztja a marhát. Ezt okos intézkedésnek vélte a kapitány is. Különösen, mert az utóbbi néhány napban kilenc szakítottak ki a legelésző gulyából ismeretlen tettesek, és Pityik örmester is három labancot íratott ki az élőket nyilvántartós Sneder Sámuel úr listájáról. A báró ismét a könyvbe mélyett. A hetedik könyv tizenegyedik passzusát olvasta, amikor Velsingetorix arra oktatta övéit, hogy az ellenséget el kell vágni a takarmány és az élelmiszer utánpótlásától. És a közjó érdekében a falvakat, a tanyákat, a takarmányt fel kell gyújtani az útvonalak mentén olyan szélességben, ameddig csak a római takarmány beszerzők eljuthatnak. Ezen elmélkedett éppen, amikor kintről körtölés verte fel a kellemes csendet. Amália riadtan kapta el kezét Druckenbackertól. Az ezredes felugrott. Kapitány úr, mi ez? Bruckenbockkel zavartan figyelte az újra és újra megismétlődő körtjelet. Tőz, Hökkent meg, ami nála csodálatosan Bamba acz járt. Riad kopogás hangzott az ajtón. Pityik őrmester vágódott be a szobába. Ezredes úr, alázatosan jelentem, a várkörül körül egymás után gyulladnak ki a szénakazlag. Báró Ebelstein egbelt megdermett. Egy pillanatra eszébe jutottak Velcingetorix szavai, de aztán Cézári pózban harsogta. Kapitány úr, a bástára! Félelmetes látvány tárult elébe odafönt. A vár körül az előző napokban gondosan lekaszált és kazlagba gyűjtött szén a szikrázó pernyét szórt az ég felé. A füstött vihar felhőként sodorta a szél az ezredes kis csoportja felé. Köhögött, tüsszögött Bruckenbaker kapitány, könnyet mart az őrmester szeméből a száraz füst, csak Eberstein Egbert állt megdöbbenve. Mit tettünk az állatokkal? Hallotta Bruckenbaker kapitány hangját. Őrmester! Riadó! Tört ki az ezredesből a harag. Majd nyomban fordult. A kapitány úr és elfogja a gyújtogatókat. Ebben a pillanatban puskalövések dörrentek odalent. Fütyülve érkezett az üdvözlet. A bástjára csődült labancok lebuktak a melvéd mögé. Átkozott parasztok! sziszegte a kapitány. Pityik őrmester alkalmasnak látta az időt, hogy bátorságát és hősiességét megmutassa az ezredesnek. Lobogó fákjával a kezében felmagasodott a melvéd fölé, és fenyegetőzve rikácsolta: Díszna, korocok! Ezt még megkeserülitek! Talán folytatta volna szitkozódását, de odalent újabb lövés dörrent, és a golyó kiütötte a fákját a harcias labasz kezéből. Ott kuporogtak valamennyien a melvéd mögött. Nem kockáztathatjuk az éjszakai kitörést suttogta a kapitány az ezredes fülébe. Ki tudja Hányan vannak? Az ezredes gondolkodóba ejtették ezek a szavak, és mivel újabb és újabb puskalövések dördültek odalent, ő is belátta, hogy nem ugorhatnak fejest a sötétbe. Pedig odalent a vár körül csak két ember képviselte a kuruc hadat. Eke Máté és Siklósi bácsi gyújtotta fel a labancok takarmányát, Habár nem olvasták a nagy Július-Cézár hadi tapasztalataiból vercingetorix beszédét. Másnap reggel hiába keresték a gyújtogatók nyomait. Schneider-Sámuel úr számadásai feldühítették az ezredest. Az öreg kancellista fontoskodva mutatta a kérlelhetetlen számokat, amelyekből kiderült, hogy a dragonyosok és vértesek lovai számára csak tíznapi tartaléktakarmány van a várban. De akkor a vetyére szánt Paraszti Jószág egy száz szénát sem kaphat. Nagy gond szakadt az ezredesre. csapatai hadskészségét mindenképpen meg kell őriznie. De az eladásra szánt portéka sem aszalódhat össze. Sovány Jószágért, amelyik nem bírja az utat, részegen sem ad pénzt a tőzsír. Mégis úgy döntött, hogy a takarmány felét etessék föl a rekvirált Jószággal, a lovasok meg csapatos túl legeltessenek ott, ahol erre való füvet találnak. A lovas pedig vagy legeltet, vagy portjázik. A kettőt együtt nem lehet. Ebből adódott, hogy a következő napokban, hetekben megritkultak a falvakat sanyargató labanc látogatások. Csak a legfontosabb útvonalak ellenőrzésére gondolhatott az ezredes. A falvak népe fellélegzett kisé, aztán meg a remény is meglátogatta őket az öreg siklósi bácsi képében, aki meghozta a kapitány parancsát. Készüljetek Szent Jakab napjának Nagy harsány, siklós nagyfalú és a többi község népe megértette a szót, és kaszáját egyenesítve, fokosát fennve készülődött július 25-ére. Ez alatt Buga Jakab is megérkezett eszékre. Már útközben számba vette a tőzséreket. Tudta, től mit várhat. Neki olyan emberre volt szüksége, aki hisz a szavának, és elegendő tekintéje van ahhoz, hogy amit továbbad a többi tőzsérnek, el is higgyék neki. Így esett választás a Gasparovics Milenkóra. Milenkó gyanakodva fogadta Jakabot, hisz az utóbbi időben többször hallott a halálhírét, de a jófajta Sligovica és Jakab legényesen vidám szavai eloszlatták minden aggáját. Így adódott, hogy Buga Jakab rátérhetett a tágyra. Ezúttal ünneplős pipáját szívta, és a jófajta boszniai dohány füstje mellett a szavakat is gondosan eregette. Soha sem voltam rossz embered, Milenko. Az ezredes nem véletlenül íratott külön-külön levelet mindegyik őtöknek. A kótjavetje, csalétek! Oda benneteket, aztán útközben sip-sup, csap, és elszedi a pénzeteket. Milenko óvatos ember volt, és miközben Jakab szavait hallgatta, kétszer is végig gondolta, hogy mi érdeke fűzödhet a szegény legénynek ahhoz, hogy őt megvédje a kirablástól. Ha Netán arra buzdította volna, hogy menjen el a siklósi kótyavetjére, Feltételezhetné, hogy az ezredes embere esetleg azokhoz tartozik, akik rosszban törik a fejüket. De éppen az ellenkezője lebeszéli az útról. Akkor pedig csak egy dolog lehet a háttérben, valaki meg akarja kaparintani a jószágot úgy, ahogy van az egészet. Hiszen igaza volt Milenkónak ebben, csak a töprengés másik felében tévedett. Valamelyik tására gyanakodott, aki ezzel a csellel próbálja távol tartani a pénzes vevőket, hogy olcsón, jusson a portékához. Szólhatok erről a barátaimnak is? Tette fel a kérdést óvatosan a tőzsér. Jakab kifújta a boszniai dohány vastag füstjét. Te tudod, Midenko? Én jobban szeretném, ha titok maradna. Én tenéket hoztam a hírt, nem másnak. A tőzsér Jakab szemébe nézve mondta. Azért én mégis figyelmeztetem őket. A szegény legény meg sem rebbent. Úgy gazdálkodsz a hírrel, ahogy jónak látod. Vont vállat és hörpintett a sligovicából. Már becsukódott Jakab mögött Milenko házának kapuja, amikor a ravasz jó elmosolyodott. Hiszen tudta jól, hogy mit csinált. Ismerte Milenkót, ismerte a tőzséreket. A házigazda végig töprengte az éjszakát. Hajnalra virradván döntött, sorra látogatja az eszéki tőzséreket, és elmondja nekik a hírt. Kiveszi belőlük az ígéretet, ha ő nem megy, nem megy a többi sem. Buga Jakab töprengés helyett derékitalozással töltötte az éjszakát. A hídi csárda fogadósnéja örvendezett a régen látott vendégnek. A vendég meg a fogadósnénak, a híres szép Vujicsics Milicának. Amikor megrétkultak a vendégek, Milica ölébe vette tamburicáját, és pengetni kezdte a fájdalmasan gyönyörű dalt. Két hű kedves úgy szereti egymást, csak egy vízben mosakodtak volna, s egy vászonban törőköztek mindig. Harmadnap hajnalban kocogott be Jakab a barlangba. Prukkenbaker kapitány egykori pejkójának nyergéből tömött zsákot, oldozott le. Amikor a septében lobbantott fákja mellett kibontották, dúsan himzett tőzsérruha csillogott a táncoló fényben. Milica megboldogult, urái volt, most kölcsön adta Jakabnak néhány hétre. Prukkenbaker kapitány fáradt pejkója eközben régi ismerőst üdvözölhetett. A barlang istálónak használt mellékágában Eberstein báró szép lipicai csődöre ropogtatta a friss szénát. Amíg Jakab távol járt és a tervekhez illendő ruhát kölcsönzött, addig Siklósi bácsi sem pihent. Meghányták vetették a feladatokat, sorra véve minden apróságot, ami veszélyeztethette a nagy terv megvalósítását. Abban nem kételkedtek, hogy Jakab meghozza a szükséges ruhát. Az már a kapitányon múlott, miként játssza el ebben a ruhában a ráváró szerepet, de az nem volt mindegy, hogy egy gazdag törzsér milyen lovon állít be a vegyére. A szép és drágaló rangot jelentett, bizalmat, hitelt sugalmazott. kapitány kapitánylovával nem próbálkozhattak, részben mert a kapitány is könnyen felismerhette, másrészt alónak sem volt ideje elszokni régi gazdájától. A környékbeli falvakban felelhető magyar lovak, amelyeket az elmúlt kétszáz esztendő edzett szívósághoz, gyorsasághoz és igénytelenséghez, gubancos, rideg állatok voltak. Futtatásban bírták a versenyt, de a hazhoz és nem parádéhoz születtek, akár az itt élő népek. Ilyen lovon nem állíthat be egy dúsgazdag törzsér az ezredeshez. Annak olyan ló kell, amilyent ő bárósága is büszkén megülne. De hol a ezen a háború a keserves, szép környéken? Akadt. Ifjabb nagy Sándor fogta be azt a világos deres csődört, amelyik ott bóklászott a nagyárok bűlőben a csata után. Lóértő ember lévén a kószajószágban első pillantásra felfedezte a kincset. Kettőt füttyentett, és a fejedelmi tartású mén szót értett neki. Azóta rejtegette, táplálta a kezes jószágot, de kocsi elé nem merte fogni, mert a vak is észrevette volna, hogy nem paraszi állat feszül a hámnak. Siklósi bácsi fedezte fel a derest, amikor hosszú pányván legelészett a macskaluknál. Nyomban látta, hogy ez aló megtenné. Nagy Sándor sem idegenkedett attól, hogy kölcsön adja. Vitte is készségesen a kapitánynak. Eke Máté elnevette magát. Hiszen ez az ezredes csatalova, simogatta meg a derék állat básanyos orrát. A ló pedig megértette, hogy kemény kötésű új ura támadt. Úgy nyalogatta Eke Máté tenyerét, mintha nádmézzel bélelték volna. Ám ez nem volt elegendő az üdvösséghez. A több éves labanszolgálat szolgálatalóba is beleivódott. A német nyelvű vezényszavakat értette, azokra parírozott. Hat nap múlva pedig július 25-ét írták Szent Jakab napját, a nagy próbatétel idejét. Amikor Jakabnak elmondták aló históriáját, csendesen felnevetett. Ugye, hat nap múlva kellenék. Dölzsölgette borostás állát, és amikor igenlő választ kapott, magára húzta a bárányből subát, és a tegnapi éjszakáról álmodva elszenderedett. Másnap reggel azonban emlékezett mindenre. – Sikósi bátyám! – fogadta az öreget a hajnali éneküket zengő csalogányokkal. – Tudna-e két zsák diófa levelet, meg egy zsák zöld diót szerezni estére? – azon nem múlhat semmi, pillantott rá az öreg. Akkor ne is múljék, mondta Jakab. Te Máté! toppant a barlangból kilépő kapitány elé. Hagyd meg már azt a lipicait, hogy az eszét se tudja. A kapitány kérdően nézett rá. Jakab csak annyit mondott. Fontosnak vélem, hogy elfeledje a spanyol módit. Máté nyomban megértette, hogy bugajakab nem tréfál. Nyerget dobott a meghúzta a hevedereket, majd csillagos sarkantyúival úgy megbiztatta a parád és állatot, hogy óra múlva habocsodott róla a vágtatás szele. Ha már eleresztette a kantárt, gondolta Máté, akkor kerül egyet. Így adódott, hogy az ezredes egykorilován délutánig megjárt a muhácsot, és a görcsönyi határt. Remeget szegény pára, mire felkaptatott a barlanghoz. De ott Jakab vetette magát a nyergébe. Szép lassú körökkel kezdte. Német vezény szavakkal folytatta, csak hogy olyankor éppen az ellenkezőire sarkalta a lovat, mint amire tanították. Alkonyatik tartott a különös tréning. Akkor levették róla a nyerget, és a közre fogva olyan szárazra csudakolták a habos lovat, hogy porzott a szőre. Másnapra kelvén újra kezdődött az átnevelés. A derék lipicai csődör tanulékony növendéknek bizonyult. Napszátakor úgy értette a horvát vezényszót, mintha Csikó korától mindig azt hallotta volna. Amíg Jakab a lovat szigorlatoztatta, Addig Siklósi bácsi és Máté különös főzetet kevergetett egy hatalmas rézüstben. Szállt a füst, gomolygott a gőz, miközben egymás után üritették bele a zsákokat a jobban felforrósodó vízben. Hogy tetszik ez a szín? Dugott bele egy hiától fosztott fehér ágat a főzetbe az öreg. Jakab megállította a lovat. A nyerekből vizsgálgatta, miként barnul meg a fehér ág. Főzétek még egy órát, akkor jó lesz, mondta szakértően. Indulj, pattantotta a vezényszót horvátul a Az ezredes almásderes lipicai csődöre horkan valódult neki az enyhe emelkedőnek. Egy óra múlva rudat dugtak az üstkét fülébe, a lobogó forró főzetet leemelték a tűzről. Ameddig hüld a sötét barna lé, Addig enyhe hamulógos vízzel gondosan lemosták az ezredes lovát. Ez azért kell, magyarázta Jakab, mert a lúg kioldja a zsírt a ló szőréből. Csak akkor fogja be a festék. A hamulógos fürdetés után ismét szárazra csutakolták a lovat. Úgy ragyogott, fény lett a szőre, mintha díszszemlére készültek volna. Ami igaz, komoly szemle, Komoly vizsgavátjakabb napján az ezredes egy lovára. Addig azonban még hátra volt a lipicai színe változása. Két óra múlva ez is megtörtént. A kihűlt dió főzette, gondosan átfestették az almás derest. Mire a nap elbújt a tulonyi dombok mögött, olyan szép sötét barna ló lett belőle, hogy tulajdon édes lóanyja sem ismerte volna meg. A kótyavetyék hátra levő három napot arra használta a kapitány, hogy tőzsérruhában szoktassa magához a lovat. Úgy nyargalászott rajta körbe-körbe a tenkes csapásain. Egy-egy forduló után megpihent Jakabnál, aki kényelmesen pipázgatva vizsgálta a kapitány minden mozzulatát. Máté ismerte a tőzséreket, hisz fiatalabb korában az ő csordáikat hajtotta a messze vásárokba. Mégsem ártott, hogy Jakab minden apró mozdulatát gondosan megfigyelve, szakértő szóval oktatgatta arra, hogy egy igazi tőzsér miként viselkedik. Mert másként viselkedik a gazdag tőzsér, akinek ezzel sárgul az aranya vasvádájában, mint a szegény ember, aki részkungót is ritkán lát. A tőzsér élet ezerféle apró illemszabályt alakított ki, amelyeket Jakabnál jobban még a vérbeli tőzsérek sem ismertek. A kapitány gondosan gyakorolgatta mindazt, amit a szegény legény tanácsolt. Aki áruhában megy az ellenség közé, annak minden mozdulatára, minden rebbenésére vigyáznia kell. Tudta ezt Máté, és estére a barlangban még azt is eljátszották Jakabbal, hogy mi módon egyezkedik majd az ezredessel. Kereszt megyelem le a karikásos, romad, ha észreveszi valaki, hogy csak három napos tősér vagy, mondta elismerően Jakab, és nagyot köpött a hétköznapi pipája mellett. De rólad észrevennék, hogy csak három órája vagy ezredes. Nevetett, Máté. Aztán miről, pillantott fel hegykén Jakab. Egy ezredes nem tud ilyen hegyeset pökni. Szívnál csak az én dohányomat, legyintett Jakab. Ő is megtanulna. Nagyot nevettek, majd ismét elpróbálták a várható jelenetet. Szent Jakab napjánkor a hajnalban azzal foglalkozott a siklósi labanc helyőrség, hogy az elmúlt héten eléggé borzassá jószágokat tisztára pucolja. Aztán összeterelték valamennyit a kapubástja melletti térre, a felvonó híd mellé. Báró Eberstein, Ezredes és Amália fentről nézték a gyérfüvet harabdáló teheneket. De az őrzésükre rendelt Labanc katonákon kívül csak egy toprongyos szegény embertén fergett odalent. Foltos, kopott gúnyában a jószág körül. Jobb szemét fekete kötés takarta, bal orcáját vastag sepphely kidudorodó hegei égtelenítették. Tíz óra tájt még nem jelent vevő. Csak Bruckenbaker kapitány járta körül a sovány csordát picik őrmester kíséretében. Tábornok úr! Néhány garaszt! Szegény beteg ember vagyok! Csak néhány garaszt, tábornok úr! Bugdácsolt hozzájuk a félszemű koldús. Nem ilyen vevőket vált az ezredes, nem ilyen vásárlóban reménykedett a labanc kapitány. Intett a félszeműnek, hogy menjen a csudába de az váltig tartogatta a fekete báránybőr kucsmáját. Csak néhány garast, tábornok úr, síránkozott. Pusztulj innen, ütötte ki kezéből a kucsmát piti körmester. Pusztulj, ha nem ez a szóból, kaphatsz mást is. A szegény ember nagy nehezen lehajót a fekete kucsmáért, és miközben leporolta, bamba vigyorgással mondta, Köszönöm, tábornok úr! Köszönöm! Ezelszer fizesse vissza az Isten! Az őrmester ütésre lendítette botját, de az egyik labanc homloka előtt meszelve mutatta, kára fáradtságért, hiszen bolond a koldus. Őrmester, ha vevők jelentkeznének, vezesse fel őket az ezredes úrhoz! búcsúzott Bruckenbakker kapitány. Igenis, felvezetem! Feszített katonásan az őrmester. Már a delet is elharangozták, de pityik őrmesternek még mindig nem volt lehetősége arra, hogy kapitánya parancsát teljesítse. Egy teremtett lélek sem érkezett, egy árvakupesz sem jelentkezett. Odafönt a várban mind izgatottabbá vált a hangulat. Ezek a maga üzletei, Hegebert! Mi lesz velünk, ha ez sem sikerül? Nyugtalankozott siránkozva az ezredesné. Pessze van eszék, nem is érhetnek előbb ide. Próbálta nyugtatni feleségét és önmagát Eberstein báró. Találjon ki valami okosat, Alfonsz! Siránkozott Amália, majd elfordult és kipillantott az ablakon, hogy enyhepirulását leplezze. Oda nézzenek! Kiáltott fellelkesen. Oda lent, csillogó, barna szőrű lovon, fényes ruhájú ráztőzsér érkezett vágtatva. Megállította lovát, és a kucsmáját nyújtogató szegény ember felé hajította a kantárszárat. Nem lehet szegény ember, gyönyörű lova van, lelkesedett bakker kapitány. Valóban szép, vált az ezredes arca. Úgy tartja a fejét, mint az én régi lovam. Jaj, csak hoznám meg a szerencsénket! Lelkesedett Amália az ablakban. A tőzsér pénzt vetett a kódúsnak, és lecsusszant a nyerekből. Méltóság teljes lépésekkel körüljárta járta a kótyavetyére szánt állatokat, miközben picik őrmester állandóan a lépkedett, de a tőzsér ügyet sem vetett rá. Jó napot, uram! toppant elébe végül. A vevő most pillantásra mértatta, a sas szemű hatfit. Ezt a jószágot hirdették kótyavetyére? kérdezte köszönés helyett. Ez lenne az uram, mondta tisztelettudóan Pityik őrmester. Csoványok, nyavajások, kesettek, legyintett fitymálóan a tőzsér. Pityik őrmester kényszerű válvonogatással válaszolta. Azok a gazember kurucok felégették a szénát. De feljavulnak ezek, ha nem kincs tári porción tartják őket. Magyarázkodott, majd a vár emeleti ablaka felé mutatott. Az ezredesul személyesen várja uraságodat odafönn. Ekemáté szíve nagyot dobbant, pillantása találkozott a koldús fél szemével. Szegény ember, mondta határozottan. Ameddig ha távol leszek, úgy vigyázz alóra, mint a szemed fényére. Megértettem, uram, bólintott a szegény ember. Az ezredesné hirtelen ellépett az ablaktól. Jön, elindult fölfelé az őrmesterrel, lelkendezett. Eberstein báró méltóság teljesen a szépen faragott, nagy mögé ült, és úgy várta a régóhajtott vevőt. Elsőként Pityik őrmester lépett be. Alázatosan jelentem, a vevőt előállítottam. Harsogta katonáson. Az ezredesné izgatottan nyújtotta az asztalra tévedt kismacskát a mögötte álló Veronikának, megigazította ruháját és a kontya köré font csillogó gyöngcsort. Minden szem az ajtót leste. A gazdag ember méltóságával lépett be a kapitány. Tartom szerencsémnek, hogy az ezredes úr elé járulhatok, hajolt meg a tőzsérek mozdulatával. Őrmester, leléphet, mondta az ezredes. Pityik őrmester távozása után mosolygó arccal a fordult. Remélem, tetszett az árunk. A kapitány savanyú arccal mérlegelte a szavakat. Ezredes úr, én üzletember vagyok, nem sokat érnek ezek az állatok. Soványak keshettek. Sohajtotta, majd kesernyésen hozzáfűzte. Megvallom őszintén, már meg is bántam, hogy nem hallgattam a barátaim szavára. Az ezredes alca idegesen rándult meg. Fért? Mit mondtak? Üzenetet kaptak valakitől, aki a tenkes kapitányának nevezte magát. Nézett az ezredes szemébe Máté. Hogyan? Üzenetet? Hökkent meg az ezredes. Ismerni méltóztatik az illetőt? Mosolygott rá kedvesen a kapitány. Hajjaj! Tört fel a sóhaja báróból, de nyomban leplezni próbálta hangulatát. És mit üzent az illető? Tette fel közömbösen a kérdést. Hogy csont és raportéka, az úti fáradalmakat sem éri meg. Bruckenbakker kapitány halkan dörmögte az ezredes úr fülébe. Most már értem, hogy miért nem jöttek a tőzsérek. A portréka valóban silány, folytatta Máté az árút ócsárló vásárlók módján. Mit áll érte? Mire tartja, ezredes úr? Várta kíváncsian a választ, Máté. Az ezredes és Bruckenbaker kapitány egymásra pillantottak. Háromszáz aranyét eladom az egész csordát. Mondta megfontoltan az ezredes. Sajnos, ezredes úr, legfőjebb kétszázat ajánlhatok fel. Hajolt meg Máté tudóan, de határozottan. Háromszáz. Erősködött a báró. Könnyű sóhajjal egyenesedett fel a kapitány. Örventem a szerencsének, hogy megismerkedhettem az ezredes úrral. Mondta búcsúzó hangon. Amália ilyetten közbeszólt. El akar menni? Sajnálom, nézett az ezredesnére a kapitány. De szeme nem az Amália kontja körültek ergő gyöngyfüzére akadt meg. Az ezredesné mögött nyílt tekintetű szép szőkeségében szoborként állt Veronika. Máté megrebbent a látványtól, egy pillanatra elhomályosult körülötte a szoba. Nem látta a bárót, nem látta a kapitányt, és Amália kissé puha asszonyos szépsége is csak arra volt jó, hogy annál szebbnek tűnjék előtte a hirtelen támadt látomás, Veronika. De az oroszlán barlangban nem ábrándozhat az ember, nem tévesztheti szem a vadállatokat. Sajnálom, asszonyom! Erősítette meg magát Máté. Nekem csak kétszáz aranyat ér. Ennek felét most fizetem, a másik felét eszéken. Hogy mer ilyen feltételeket szabni? Horkant fel az ezredes. Mátér ránézett. Várt néhány pillanatig, majd elővette erszényét, és a gazdag ember nyugalmával megcsörgette. Ezredes úr, ne feledj el, hogy én adófizető tölzsér vagyok, és nem a kegyelmet katonája. Emelte meg Kissi a hangját, majd tárgyilagosan folytatta. Ha nem felel meg, elnézését kérem, hogy zavartam. Nyújtotta Kissi előre a szépen hímzett sejemelszényt, amelyben az a száz arany lapult, amit a titokzatos birodalmi gróf Béri brigadéros vérdíjaként adott át annak idején báró Eberstein Egbertnek. A légy is meg lehetett hallani a szobában. Csak az arany hideg csörrenése szakította meg a csendet, amikor Máté óvatosan összezárta ujjait, hogy a tarsójába rejtse az elszényt. Elfogadjuk az ajánlatát, kapott a keze után Amália, majd férje felé fordult. Ugye elfogadjuk, Egbert? hangzott ellentmondást nem törően. A báró kisél zavartan szövegette a szavait. Tehát akkor ezt átszámláljuk, és ön eszéken kifizeti a további száz aranyat. No, tisztelt uram! Én ezennel megbízom Bruckenbaker kapitány urat az üzlet további részének lebonyolításával. Akkor ebben megegyeztünk! Mosolygott az ezredesdé, miközben fürge ujjakkal bontogatta az elszényt, és a nagy asztal közepére szórta a délutáni napfényben csillogó aranyakat. Megegyeztünk. Rebbent fel Máté, aki a csillogó aranyag helyett Veronikán felejtette a tekintetét. Bruckenbacker kapitány felnyergeltetett, és két emberével megjelent a várkapubon. Máté lóháton várta. Felfogadom ezt a koldust, hadd keressen egy kis pénzt az úton, mutatott a Mankón sántikáló Jakab felé. A széles képű Labanc kapitány vállat vont. Most már a szényére megy minden kiadás. Indulhatunk. A szegény ember pedig elővett tarisznyájából egy vállas marha kolompot, és mankóján bicegve ütemesen elkezdte kongatni. A tehenek, borjak felfüleltek a megszokott hangra, és elindultak utána. Nyár közepén hosszúak a napok. Szürkületig már jókora utat tettek meg. Elől bugajakab piceget, ütemesen rászta a kolompot. Mögötte a jószák bandukolt egy hangú himbálózással, utána Bruckenbacker kapitány és Máté lovagoltak, majd sereghajtóként tisztes távolból követte őket a két lovas labanc. A labanc kapitány az egy hangú poroszkálás közben mindgyakrabban pillantott a tőzsér lovára. Szép lova van, kockáztatta meg a szót egy idő után. Szép. Bólintott a kapitány változatlanul maga elé nézve, pedig akkor már hosszú ideje szemeszögletéből figyelte a labancot. Hol vette? kérdezte tovább a labanc. A ki vásáron a múlt esztendőben, lökte vissza a szót Máté. Néhány perc múlva Bruckenbakker kisé maradt. Máté nem szerette, ha túlságosan a háta mögött van az ellenség, de most kénytelen volt hagyni, hogy így történjék. Félkézzel a szárakat fogta, másik kezével óvatosan elővette kését, amelynek tükörfényes pengéjéből szemmel tarthatta a mögéje került labancot. Ügetés! Harsant fel mögötte Bakker hangja. A három labancló a megszokott vezényszóra ügetésbe váltott. A kapitány térde azonban egy szembrebben és alatt megállást parancsolt az ezredes átfestett lovának. Mi volt ez, kapitány uram? kérdezte értetlen arccal a labancot, amint mellé élt. Semmi, hebegte a felsült brukkenbaker. Már azt hittem, hogy kurucot látott. Nézett a szemébe Máté. Azt adná az Isten? Majd ellátnánk a baját kékedet a zavarát leplező Bruckenbaker. Azám! Megmondanál nekem, hogy ki az a bizonyos tenkes kapitánya? Kérdezte ártatlan arca a máté. Senki! Csattant fel a labanc. Nincs is. Csak a bolondok meg a vénasszonyok fecsegnek róla. Sarkantyúzta meg lovát, hogy véget messen a kényes témának. Ismét egy hangúan léptettek a csorda nyomában. Amíg ez történt, a nagyfalusi erdőszegéről éber szemekkel figyelték a siklós felől közeledő porfelhőt. Egy fiatal legény magas jegenye fáról tartotta szemmel az utat. Siklósi bácsi pedig az erdőbozótos aljába húzódva, vasvillákkal, kiegyenesített kaszákkal, bunkókkal, fokosokkal, felfegyverzett paraszt emberekkel együtt szótanul várakozott. Jönnek! Hangzott el végre a várva várt kiáltás. Megmozdult a bozótos. Mindenki a helyére! Bugaj a figyeljétek! Az emberek megmarkolták egyszerű fegyvereiket, és sietve elfoglalták a megbeszélt helyüket. Siklósi bácsi ugyanolyan kolompot vett elő, mint amelynek hangját alassú lassú szellő közelebről hozta feléjük. A kolomszó közeledett, és a hangot követve ballaktak a fáradt jószágok. Amikor az erdőszegélyéhez értek, Bugajakab kissé hangosabban rázogatta a kolompját. Aztán csak azt vehette észre, aki gondosan füleli a kongás minden ütemét, egy gondolás kimaradt. A következő pillanatban szólt a kolomb. Csak éppen hiába rázta Bugajakab, a csorda lekanyarodott az útról, nem ment a nyomába. Ez volt a jel. Ha tehenek megszokták, hogy a kolomb hangja után mennek. Most is azután mentek, de most már az erdő felé hívta, vezette őket a lépésről lépésre hangzó kongatás. A csorda eleje már a bozótos mellett vezetők is ösvényen törtetett. Mi történt a tehenekkel? kiáltott felzavartam, Ruckenbacher kapitány. Hey, – Hé, szegény ember, rázzad jobban a kolompot! – kiáltotta Máté. – Rázom, uram! Rázom, uram! – kiáltotta vissza Jakab, és megállva egyre gyorsabban rázogatta a kolompot. A felgyorsuló kolompolásra az eddig lépésben ballagó tehenek futni kezdtek. Már a vége is a bozótosban tipródott. Ez természetes volt mert bárhogy rázta a Jakab a kolompot, hangot egyet sem adott, mivel kiakasztotta a nyelvét. Annál jobban szólt a hívogató az erdő felől. Hajtsátok vissza a csordát az útra! Kiáltotta a kapitánya két laban szlovas felé. Azok beugrattak az erdőbe a tehenek után. Jakab most egyetlen mozdulattal lerántotta szeméről a kötést és eldobta mankóját. Aztán Bruckenbaker kapitány csuklójára fonódtak a szegény legény izmos ujjai. A labanc dermedten bámult bele a rászegeződő szemekbe. Ugyanúgy néztek rá, mint nagy harsányban, amikor Bugaja kapkarikás karikás ostorral fizette vissza a botütést. Segítség! Emberek! Katonák! Hordította rémültem Bruckenbaker, és a nyeregkápán lévő pisztolya után kapott. Csak az üres tokot markolhatta meg. A pisztoly már Eke Máté kezében csillogott. – Kezeket fel! csapott rá a szóval Máté, és kissé megemelte a fegyvercsövét. Pontosan a laban szemek közé célzott. Bruckenbaker kapitány reszketve emelte fel a kezét. Az erdő felől harsányan hangzott az öreg siklósi bácsi kiáltása. – Emberek! Ide! Szomszédok! Ide! S amíg Buga Jakab egyetlen rántással leszállította lováról régi ellenfelét, addig eke Máti az erdőszegéhez ugratott. Labancok, tegyétek le a fegyvert! harsogta. Egyetlen mozdulat, egyetlen lövés, és meghal a kapitányotok! Brucken akinek Galériát Jakab szorongatta, rémülten visszhangozta, Tegyétek le a fegyvert! Felesleges volt ez a parancs. Már mind a két labanc a földön feküdt megkötözve. A csordát egy közeli tisztásra hajtották, és a szegény emberek boldogan válogatták ki megtalált jószágaikat. A dráva ár területén van elég legelő. A mocsarakon keresztül nem megy utánatok a labanc. Fogtatta őket a tenkes kapitánya. Néhány hálaszó után erdők rejtekén, nádasuk csapásain elindultak az új legelők felé a gazdáik által boldogan hajtott állatok. No, a marhákat már elosztottuk, fordult az öreghez a kapitány. Ezt a hármat meg el kéne küldeni Botján generálishoz. Hasznukat veszi, ha kifaggatja őket. A kapitány szeme a jó pipázó jakabot kereste. Beszélyes az út! Kár lenne belefutni valami Labanc járőrbe? Jakab mélyet szívott ünneplős pipájából. Bízzad rám, kapitány! Dörmögte mosolygósan. Régi szegény legény vagyok én. Sok marhát sem pésztem át a határon. Ezeket is beterelem botján apánk táborába.